Hei, hei, hei, hei, stii, stii, stii, ca Mai puternică, deci nu să fii din seara Știu, știu, știu să te doară Pe motiv că te-am rănit să răspund ce te-a luveste în urmără Deva ce mai puternică, deci nu o să fii din Nu pot să-ți explic că sunt fericit oricum Nu văd niciun rost ca să-ți o zi, Acum, când repete trec minutele Mă rog să spun ce nu ți-am spus cu zilele Ador să-mi spui că vrei Să vorbim doar ce tu ce. mai puternică, deci nu să a în diseară Știu, știu, știu să te doară Pe motiv că te-am rănit, am să răspund Ce te lovește nu cu o Te face mai puternică, deci de mă să a fi în diseară Ridică-ți din privește-mă Fără de că nu știu cum e să te doară Știu ce înseamnă Foarte-n locul meu, mereu mă ce-ai fi făcut Aceleași lucruri fără să fii vreo tău am să mă schimb și poate că n ce facem faci în zadar Treci cu reglete pentru că timpul nu poți întoarce E drum drum până la capăt, Dar o să fi până atunci când doi se pot vindeca Anile, că te adânci, Po să strângi Doar n-am pot să, să plângi Doar tu poți lacrimile să ți le alungi Doar tu poți alege Ce vei păstra și ce vei șterge Știi, știi, știi să te Mai puternică, deci <cfie> nu să vin de seara știu, știu, știu te doară Pe motiv că te-am rănit, în să răspund Ce te loveste-n cură, Te face mai puternică, <cfie> <că> nici <cfie> <că cfie> <de cfie> nu o să de Nu sunt genul de om, să aștept să <cfie> cadă <-i> din <cfie> porn <cfie> Și nici <cfie> nu mă <-a cfie> poate conduce în viață o sticlă de rom Nu, <cfie> <cfie> de rom. nu <cfie> sunt genul de om, care să vorbească prostii Atunci când ne privim, mă tu să știi Nu mă mai cert, că mă enervez Nu mă mai... Iri. în celulă, dacă am făcut ceva și te-am supărat să mă iert, nici noi doi Nu suntem perfect, suntem nici noi fi, doi Nu putem poza chiar totul viu, Iar cum te chiar Acum te simt seara cum să știi că știu, știi, știi stia stia stia stia stia că te stia te să stia Ce te stia stia ce te stia stia stia stia stia stia mai puternică, stia stia stia stia stia stia stia stia stia stia Nu te-ai nicăduiște, nu te-ai nicăduiște, nu te te doară Pe motiv că te te